ورا تو وی ویل جې او چې دا بادې می جوړ کړې دا په رغه کې او چې څنګه مرمر و, و بادې نه او کړلې روان کله بحجندل د حج لریزي یو بې دي حبشه د باشا خوشالي وا او بل د مننه چې د مادیت دلته ریش دا وړي روزنه چې لریزي خرچی کې یو دا کې د ټوله ګټه بیا مننه ریش خپل دې ماغه جګول و دا نه شي جوړ کړه شکر د آبادې نه پاره څو د باندې کې نه نو جوان راغی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 وی رجول یو نارینا وی دا کم زین او یو من کنانا دا عرب و نراغلیو او وی دا چې دا عرب و د دا دو سلیم بر صرف او صرف دا خبره ادھا چه بیت اللہ و سورانش زوز بیت اللہ و رانو بیتا منا او دا پکتنیو دا خلق چوکی وی دا اصحاب النسیع دی اصحاب النسیع قرآن کریم که رب العالمین دا مسئلہ زگر کریم سلور میشتو کی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 لگماتوري می سال د حمله ثوره جواز می چې به جنگ نکيږي دوی بچي ویلي وي جد دي دلو او حوتا د عايزه التل او رازي چې په دې می دلو او حوتا له جنگ نکوي حج بېسره زه هجي و میشه واو وقطو تقریبا 3 د ريډر شکا له روسا بیرته راځي خپل زال بیرته راټلو خلق دي ابراهیم ولي چې خا دا خواغه خلق نجاشي پاشا له اتنا وګړې ته خبر نه وي نا وزمن د پولیسو آبادی بيځتي دي عربانو کړې دځې پښ منګل راولې کېږي بشورش وزمن دا هغه ورته ویل چې دا غوډې راکړه چې دا خبره ورته ووکړه نو په دې موندز منځ کې تقریبا 54 پروژه تیار کړه ګیرلس پلان اورته د افریقین راولېګل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 دیدر صحیبی زیزن پنامو بانی سڑی و آغلا دا سوچ و غیرت و را گئی قیسر باچہ خوال را گئی و رتوی ویلی ویدی خلقوں پا مانی بریت کردی سے کومک منسر را گیا چی ممون سر او جنگی چونکه دم نسرانی و آغام نسرانی و رتوی جی دا کارخوزنشمکاو لی زکر آغام جما نسرانی ارور دید و زمد آروریم ستا با مقابل کی دا پا کومک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 شرط ولا دایګه تقریبا د 13 کماس پر سر دا 9 کلو دغه وزن سر زرفي لګیدل او جواهر کي لګیدل او وغيره نبېس لدا سوال شي دوم دا دومره وزن ته پر سر باندې څنګه ساتل نو مفسرين او محدثين او د شرط ولا دایګه کوي چې د شي پړي وغيره په دې د بره تړلېو لکه چې کله پرده کې راځي کار کوي د خپل سر باندې د تاج کول نه نه کله کو بده ګمان کوي چې دې پر سر باندې خود له نو د قوره به مجسم معلوم شوه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 ختمی کې جنگ جوړ دا داغه د اپوس بوتک دي مغلوب شو امیر د جبهه او بادشاہي شو هغه د غرزه پلاسمان وراله دا په دی وخت کې وو دینه ورسبه میر زبان پناوه باندې د بچو هغه راغی د ورسې بل بچو ابن تنوجان داغه ورسې بل بچه راغی چې ابن تنوجان هغه نمدو داس سره به رااله اصلاح سیدی باچان ابن تیروجان نخفر شنو با دی خفر کیدو کی دی کی لرکی بازان که نامو بانی امیر پی مقارن کی او بازان چې دا صحبید رضی اللہ تعالی او رسی بیدن نبی کریم علی السلام سالا ملاقات کی گی نوشی کل داشو دی کسراب باچان دی بازان خطرہ ہو لگو خبر نه بینا او بی پا دی عرب کی جاہل پیدا شوید رسول اللہ یادو او احماقا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 کو کل شه ایمان پیراولل په دې مز مز کې رسول الله د شروع کړی وه حرکت له ولې واغد رسول الله د خ ډېر اکرامو کې نبی کریم علیه السلام بهغه دعا وکړه کسرا چې وویل كلا ورغلو داخته چری چری کې او د پاسه په وخت پیغمبر علیه السلام ته الله ټوټه ټوټه امه شو چې به ټوټه ټوټه شي نبی کریم السلام دې وخت کې د مکینې لار د مدینې تقریبا اته کېږي او خد اغه له خزیفه عبد الله بن خزیفره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 دپیغمبر علیه السلام نکوه دو دوکه د دو دې دو عرب او مصر جندبان د سر او د کابه دار و غیر د ټول شي نه جوړ و څلور زاحمد د دې کژنه و عبد مناف عبد الدار عبد او یوبل عبد مناف د رضاتمن سره و د عبد الدار سماتو باندې سره و چې په ژوندوره په ژوندوم نه خو لیکن د قصې دا ټول واکه اختیاره غلا ورکړه چې ولدا سا واک شوته قوم مشر یو جرګی به دا مکه یو دا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 مطلیب شیفر روان که زندس روی اوکمان را سر کرده و کلیچی دی کابل را داخل که ماندی مکیل دویر معلومات نو چې سلمان سر حاشم شیف نکا کرده واده کرده در رسول الله نکا نو خلق و خمال مابین که عبد المطلیب جا عبد المطلیب دا قرن مطلیب غلام ہو. دا ورته را گے. او حال که اگر نبی کریم علیہ السلام نکا بید دیزن در عبد المطلیب مشری چنون می